Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim Glory be to Allah All praise to Allah There is no God but Allah Allah is great All power and might belong to Allah The Most High, the Great Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه جمعين رب الشلح والصدر والسهل والأمن والأحل والوقت تتمنى الثانية فقه قو قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم وإهديكم إلى المرافق Vamsahvubiru usikum waržulakum ilke abein. Sadakallahu al-alim. O vjernici kad hoćete na namaz, da namaz obavite lica svoje i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svoj i potarite i noga svoje do iza članaka. Uz zahvala Allahu džanašanu i salavatna njegovog minjenika Mohamed Nustafu s.a.v. Draga braća u islamu, hoći do vas poselamim i da nastavimo onaj ciklus već odavno zaustavljeni, ciklus predavanja a temu anefijskog fikha. Pa u to ima, molim Allah da nas u tome podrži i da nemamo više, da nemamo više toliko pauze vezana za ovaj serijal. Danasnja tema je Abdest Čistoća od nečistog stanja Mi smo u već odrežanim predavanjima vezano za Alefijski fik za širijetsko pravo rekli dva termina, to je Hubs i Hades pa smo rekli da je Hades nečisto stanje, a da je Hubs što mi rekli nečist koja se može opipat ili viditi. Najlakše i najprosti rečeno što se tiče abdest filološki vodu označava blistavost ili ljepotu a riječ ved un sredstvo kojim se abdest uzima to jest vodu Terminološki to je pranje i potiranje određen dilova tijela. Tu definiciju logično svi znamo. Ali eto, lipo da se požne prodavanjem s tijem. Jezičko značenje dalazi do izražaja koje je prihvatio šerijat jer abdest uljepšava i tijelesne organe do koji dopire dok će se njegovi tragovi pokazati na sudnjem danu kao bijeli biljezi na čelu i nogama. Ja vjerujem da ste mnogi čuli hadis posanika gdje posanika ali se nam nas obaveštava o tome da će njegovi sljedbenici na sudnjem danu jedno od stvari pomoću koji će se prepoznavat jeste mjesta koja su prilikom abdesta, jel tako, koja smo prije, prilikom abdesta prali, ta mjesta će posebnom svjetlošću, jel tako, sijat. Taj hadis bilježi Buharija i posanik Alessalam u tom hadisu kaže, ko može od vas neko veća tu svjetlost? Pa ako može u toku pranja abdesta neka Malo više pere određeni dio, ako to ruka je tako neki. Iznad lakata to uradi. Ako to noge neka je to iznad članka. I tako dalje. Jer to što se viška opere, pere je ono će još posebnijom nekakvom svjetlošću da svijetli. Amde je vrati farz. U slučaju ako čovjek hoće da obavi seđdu, to jest da obavi namaz, seđde i tilavet, farz je u slučaju ako čovjek hoće da uzme Kur'an uz da uči. Zato je Lošanu kaže u ovom spomenutom kuranskom ajetu o vjernici kad hoćete namaz da obavite lice svoje i ruke svoje do iza lakata operite a dio glave svoji potarite i noge svoje do iza članaka kaže posanik alaih salam ne prima se namaz ne prima se namaz onoga koji je bez abdesta dok abdes ne uzme had izblježi imami Buhari Takođe farz je farz je uzet abdest onom koželi kao što smo rekli, a tako uzet mushaf. Pa ima tamo rasprave, braćo. A naj kad čovjek čita, to je kad čovjek hoće da uči u Kur'anu koji je pola, jel jedna stranica je prevod, a druga stranica je jazija, što bi mi rekli kuranski tekst na arapskom. E, ima mišljenja koje kažu da je to dozvoljeno uzeti bez abdesta, ali ja nikad to nisam uradio, nisam pravio razliku između onog Kur'ana sa prevodom i onog Kur'ana bez prevoda. Ali uzred da kažem to. Drugo, abdest je vađib radi tavafa. Onaj koji je bio na hađu ili na umri, prilikom obavljanja tavafa, to jest obilaska oko kiabe, čovjeku je vađib da uzme abdest jere tavaf je oko Kaabe poput poput namaza kaže Alop Sanikal selam hadisu koji je bliži Tirmizi inasaji, i Nasa'i i Hakim tavaf oko je poput namaza š, s tim što za vrijeme njega možete govoriti pa ako bude govorio neka govori samo ono što je ono što je dobro kad tavafis oko Kaabe možeš s bratom nešto progovoriti tako na ljudi znaju neki polako, hoditi pričaju. Hvala Bogu pričaj nešto što je, nešto je lijepo. Adi se sunet pred spavanjem. Allah sam kaže ko zanoći čist, zanoći u njegovoj kosi melek, pa se neće probuditi, a da melek ne kaže Allah moj, oprosti ovome svom robu. Ovaj hadis biljezi Ibn Himbanu ne znam u kategorizaciju ali sam na pročinu Hohane Fiskofiku lijepo je uzeti abdes kad se ima <hlas> <hlas> uh, kad se govori o uzimalju abdesa teo sam ovo da spomenem vezana za čišćenje, to nekakvo duhovno, jel? čovjek uzimajući abdest spreman je jel, tako za namaz. Čovjek uzimajući abdest pere, fizički pere određene djelove tijela. Međutim, čovjek uzimajući abdest s time spire i svoje grije. To je vrlo bitno, praću da znamo. U hadisu koji bilježi muslim, kaže alopusanik ko uzme abdes na najljepši način, izraze grijesi iz njegova tijela, pa čak ispod njegovih nokata. Imam i muslim, ponavljam. Čak ispod njegovih nokata. Šta je Allah posan i kada se nam mislio na to, pa čak ispod njegovih nokata on najbolje zna. Alehi salatu usala. Uvjet i zavaljenost abdesta prvi da se uzme čistom vodom. Sjećate se da smo pričali da postoji vrste voda. Čista i čisteća. Ma čista i ona koja nije čisteća. Ona koja je nečista i nije čisteća. Drugi uvijez za abdest je uklanjanje svega onog što smeta da voda dopre do dijelova tijela koje je obavezno prati. Vi znate, braćo, ono što ne da vodi da prođe do kože, da to ometa ispravnosti abdesta poput, jel' tako, laka poput ne znam, neke masnoće u većem obliku, poput što još da spomenem primjer toga neka masnoća ili nešto poput toga što ne da ovaj, e, dolasko vode na, na određen dio tijela. Isto tako tijesan prsten, laksan spomeniju, spomenio, umjetni nokti, perika, recimo moleri, ljudi koji se bavaju tim poslom, one vrlo često dolazi u poziciju da budu poprskani tom tom tečnost koja je kad se ukruti ona ne dozvoljava vodi da dopre do kože. Zato oni bi trebali da jel pazi na to posebno, jel zna se kako se čiste, čiste te te vrste da tako kažem, te vrste ovaj nečisti. Treću vezu zavaljenog abdesta je prestanak nečistog stanja koji onemogućava uzimanj abdesta stanak nečistog stanja koje onemogućava uzimanje abdesta. Znači, ako urin ili krv teče, vi ne možete uzeti abdest. Osim ako nisi u poziciji i kategoriji ovaj, da si sa sebebom, sa uzrokom, da si sahibi uzrok krv se, tako, fala Bogu, mora prvo zaustaviti mokraća, pa onda abdestit. To bi, to bi trebalo biti uvjeti za uvjeti za abdest. Koji su sastane ruknovi abdesta? Postoje četiri sastane u dijelu abdesta. To ne je, fala Bogu, poznato. Pranje lica jedan puta. Pranje ruku sa laktovima jedan puta. Potredanje četvrtenje glave jedan puta pranje nogu sa člancima jedan puta. Što se tiče braću lica, ovrate pažnju. Lice kad se pere, onda se mora oprati od čela do ispod brade i do ušiju. Načini. To je ono na šta se odnosi pranje jel, dok, do, do momenta je početka, ovaj početka kose do ispod brade i do ušiju. Ako su nokti duge, ispečavaju da voda dopri do koži, ispod njih, obavezno je oprati ono što je ispod njih. Znači, neko drži duge nokte. Znači, čovjek je dužan masus da opere ono što je ispod nokti. Zašto? Zato što sto, postoji mogućnost da do, voda ne dopri do tog dijela tijela koji se mora oprati. Naprimjer, ako čovjek uzme amtest, A pa hoće da se obrije. Nije dužan do obnovi, nije dužan do obnovi taj abdest. Postoji jedno uvriježeno mišljenje u tradiciji naših bošnjaka kad osiječeš nokte, da se dužan obnoviti abdest. To nije tačno. Isto tako ako se obriješ, nisi dužan, nisi dužan ovaj obnoviti taj abdest. Ono što što je bitno napomenuto je potiranje i pranje. Imaju anaj, dva načina pranja, jel, tokom abdesta. To jest pranje i potiranje. Vi znate da se peru lice, jel, tako ruke i noge, a da se potire glava. Ne smije čovjek uzeti vode, pa, jel, oprat glahu. To nije način kako se uzima abdest. Nego treba smočiti ruke, pa, jel, dotaknuti mokrijim rukama Alva, ovaj, to takom pokret rukama. To taj dio, taj dio tijela. Koji su suneti kod uzimanja atesta? Filološki sunet znači put ili običaj. Terminološki znači put koji se u vjeri slijedi. Sunet. Sunet se dijeli na dvije vrste soneti huda ili soneti moe kede to su baće soneti koji alah oposanikalesa nam nikad nije izostavljao to su soneti zbog koga će onaj koji praktikuje el biti nagrađen onaj koji je izostavlja biti na sudnjem danu da tako kažem u kore i postoje suneti soneti gair moe kede to su nepridržani suneti suneti koje la opasani kaleslam izostavlja suneti koje ako čovjek izvršava biće za njih nagrađen a ako ne izvršava neće bit neće bit ukoren koji su to suneti abdesta početi sa nieto vidite braćo nijet kod abdesta nije fars okej okay. nije fars nijet kod abdesta je sunnet ovo, ovo je vrlo bitno da razumijete kad čovjek nanijeti da uzima abdes radi namaza i radi badeta on će za taj abdes biti nagrađen tomu se broju dobrodje a ako samo peri ruke bez tog nijeta, kažem koji je sunnet abdes mu vredi, ali neće bi nagrađen za njega Neće biti nagranjen za njegov. Imaju tamo uvjeti za ispravnost jednog nijeta. Prvo je da čovjek pripada islamu. Da čovjek je u islamu. Drugo, poznavanja onog što se namjerava. Hvala Bogu. Čovjek mora znati kako će uzeti abdes i zbog čega ga uzima. Treće, da ne učini nešto što je izvan ibadeta. Čovjek ne može početi abdes. Pouzjeti nešto poest Pa nastaviti abdest To ne može To je jedan od uslova valjanosti nijeta Dalje sunet abdesta je Proučiti bisminu Vi sećate Taj hadis se puno rabi Da posanik alesu kaže Nema namaza bez abdesta A nema abdesta ona ko nije spomenuo Allahu ime za vrijeme njegovog uzimanja Ovaj hadis bilježi Tirmizi i Ahmed Jedan zanimljiv hadis koji bilježi taberani sa Hasan sa dobrim senedom, kaže poslanik aleseram, ebu hureri. Kad uzimaš abdes, reci bismillahi, elhamdulillah. Jer će tvoji čuvari time stalno pisati dobra djela sve dok ne izgubiš taj abdest. Sve dok ne izgubiš taj abdest ko uzme abdest kao što smo malo prije pričali ko uzme abdest s i badeta, njemu se piše Seva. ko uzme abdest očisti dijelove tijela bez tog niyeta njeme je isprava namaz bez toga da ima bez toga da ima nagradu za to treći sunnet abdesta jeste pranje ruku do gležanja tri puta Ono prvo pranje prilikom abdesta braću, je sunnet. To zapamtite. I to sunete da ga tri puta peremo. Korištenjem mi svaka kod pranja usta tri puta. Vi znate da je Allah oposlanik jashabi. Ima puno hadisa koji govori o korištenju hadisa u momentu abdesta. Kad opereš usta Mi svakom popit usta Pa mi svakom popit usta Pa mi svakom Pranje usta tri puta Svaki put obnavljajući vodu I to je sunnet Farz je jednom da se opere Svaki dio tijela Razumijete A tri puta je sunnet Oprat usta tim da svaki put Drugu vodu uzimaš To je od suneta Pranje nozdrova tri puta. Vi ste vjerojatno čuli, je Allah poslanika, preporučuje da se u toku abdresa ni u čemu ne pretjeruje osim u pranju nosa. Pa posle nauka svoje rekla po pitanju važnosti i vrijednosti pranja, pranja nosa kao dijela dijela organa i tijela ljudskog. Sedmi sunet abdresa je proći prstima kroz gustu bradu bilježi se u hadisu da je Allah poslanika uzao ja, pregriš vode stavio tako ja, ja, prošao to je od suneta to je od suneta Allahog, Allah poslanika pa kaže stamo, da je Allah rekao, ovako mi je naredio moj gospoda kad je to uradio rekao je ovako mi je naredio moj gospoda to je mekru uradit kad čovjek odinahad u određenim momentima što e, čovjek kad ide na haџ mora paz da ne otkine sebi dlaku. Znate, odeš, a koji imaju obično recimo da tamo u kosu, kad dođu na hač, imaju veću vjeratnoću da isčupaju sebi dlaku, koja je u određenim momentima haџski obreda, jel jel ovaj zabranjuto, to jest u, u većem u većem dijelu tog tog vremena. Osmi sunet abdesta jeste pranje između prstiju na rukama i nogama. Hvala Bogu da čovjek mora vod, vod računa Da voda mora doći između prstiju na kožu, ovaj, ruku i između prstiju između prstiju nogu. Kaže Allah poslani Salam u hadisu koji bilježi tirmizi koji se smatra hasenom, kada uzmaš abdes, operi i između prstiju na rukama i nogama. Vidite kako je islam sve svere regulisao preciziru i svemu dao svemu dao važnost. Deveti ponavljanje pranja dijelova tijela po tri puta. Vi ste čuli hadis dijalopu sa Nikal selam kaže: Onaj ko jedan puta opere dijelove tijela tokom abdesta, izvršuje minimum za pranja abdesta. Ko pere dva puta, kaže Posanik ima duplu nagradu, ko opere, ko opere tri puta dijelove tijela prilikom abdesta, uzima abdest kao ja i prije mene poslanici. Potiranje cijele glave, glave jedan puta. Vi znate da je ono što je propis pri, pri potiranju glave jeste da se najmanje četrtina glave opere, to je spotare, ne opere, a ono što je od suneta Kao ono što je bolje prilikom uzmanja abdesta jeste da čovjek mokrom rukom pređe preko cijele, preko cijele glave. Potiranje ušiju nakon potiranja glave bez uzimanja vodi. Kad se smokriju ruke, pa se potare ruka, to istim istim rukama se jel poteru uši na način kako se inače, kako se potiru. Redosled uzimanja abdesta pa ne fizi kom sebe je sunet redoslijed uzimanja abdesta je sunnet. Znači, ako se desi da uzmeš prvo ruke pa lice, neće se pokvariti ablesta. Jer je taj redoslijed sunnet. Znači, nije po našem mezebu ovlikatna duža za se moraš drugo redoslijeda držati. Trljanje dijelova tijela koji se peru. Čovjek koji je dozvojeno da ne samo smokri određen dijelo tijelo, nego da im da trlja i to je od suneta da le osonete da se ne prave vremenske razlike između između utoka pranja utoka pranja a ovaj avdest čovjek može napraviti pauzu u toku utoku samo ako na djelu na mjestu gdje uzima avdes nestane vode pa mora otići na drugo mjesto da taj avdest da taj avdes do nastavi Ako bude, inša Allah, omustaha bimahad ahova i abdestat ćemo idući.